Не сіє, не вродився. Звідки, мовляв, як, і що, ну, я їй виклав усе, окрім одної дрібнички. Дрібнички? Якої ж? Ця фрау заявила, страшно їй сказати, що ми повинні сприяти їй усьому, бо її фабрика належить роду Енгельса. Енгельса? Якого Енгельса? Фрідриха Енгельса, соратника Карла Маркса. Ну, це якийсь наклеб, пана Панасовича. Як же міг класик марксизму володіти цілою фабрикою? Як-як? А ти біографію Енгельса знаєш? Те, що в нього була фабрика, мене зовсім не дивує. Дивує інше. Як же фашисти могли дозволити і далі володіти фабрикою нащадкам Енгельса? Це однаково, що Сталін зберіг би за царською сім'єю її маєтності по всіх усюдах Російської імперії. Я застогнав від усвідомлення свого безсилля. Гаврила Панасовичу, не звалюйте на мої плечі такого вантажу. Чому ви не сказали про це Козуріну? Треба було сказати, хай розжовує. Цей примітивний тип може цікавитися тільки примітивними речами. А в даному випадку це була мануфактура. Я і сказав йому про мануфактуру. І що? Він негайно звелів передати ведення операції коляді, тобто у вищий клас крутійства, комбінації і махінації, а ми чорнороби, наше діло людоловське, полював здобич, оддай хазяїнові. Я між іншим учився воювати, але не полювати на людей, похмуро зауважив я. А полювати на людей ніхто не вчиться, а вміння приходить само собою, вчитися треба хіба що на зайців, там наука. А тут що, заганяй людей до клітки і гаплик, то нічого, що всі ми в клітці, ті з одного боку, гратниці, ті з іншого, а ще й не знати, де нас більше. Я б не хотів, Гаврила Панасовичу, щоб ви вели антипатріотичні розмови, обережно порадив я йому. Ти ж не Козурін. Ти бойовий офіцер, хіба тебе треба віддавати на курси Девчать любові до батьківщини? Ось ти кажеш, антипатріотичні розмови А хто може сортувати людей на справжніх громадян, тобто патріотів І громадян несправжніх, неповноцінних? Знов, козуріни, а де ж ми з тобою? Коли хочеш знати, капітане, то весь у той галас Що у нас усе для людей, для народу, не що інше, як у блуда У нас і народу, як такого, немає ти зараз станеш обурюватися, а я тебе спитаю, батько твій де? Батько загинув, врятуючи соціалістичну власність, а дід помер від голоду у 33-му. З трьох смієнів лишився один. І то ще пощастило. Уцілів на війні, а міг би і не вціліти. То де ж наш народ, і хто він, і який? Ти бачив портрети товариша Сталіна в шинелі? Ну... «Шинелю сталінську бачив?» «Ну, бачив. А бачив коли-небудь хлястик на тій шинелі?» «Скажеш, дурне запитання. Товариш Сталін завжди лицем до нас, спиною ніколи не повертається. Хто вже бачив той хлястик?» «Хіба що маршал Ворошилов, коли прогулювався з вождем на Кремлівськім валу. Але маршал ніколи нікому не скаже, бачив чи ні той хлястик, бо маршал уміє зберігати військову таємницю. Я нічого не зрозумів». «До чого тут якийсь хлястик?» А до того, що наш народ у той хлястикі є, ми всі тільки хлястики на шинелі вождя, невидимі, непримітні і, власне, непотрібні, і ті, що вмирали в 33-му хлястики, і мільйони вбитих на війні хлястики, і оці, що тут розсипалися по Німеччині теж хлястики, а ми на них полюємо. Полювання на хлястики». Страшно і подумати, невже для цього треба було покласти мільйони життів на фронтах, щоб після перемоги знов узятися за старе? Знову жертви? Невже ще мало принесено їх за перемогу? Голос мій пролунав твердо, коли я сказав, радянський народ заслужив визнання всієї Європи за порятунок від фашистської чуми, а до перемоги привів нас великий полководець усіх часів товариш Сталін. А якою ціною здобули перемогу? Якою кров'ю? Чи подумав Сталін, бодай, про одного солдата, про його рани і про його долю? Що ж, по-твоєму, оце зараз нам звелено виловлювати тут кожного радянського підданого для того, щоб їх отправити на чорноморські курорти? Чи щоб більше було тих, хто славить мудрість великого вождя? Гаврила Панасовичу, рішуче урвав я потік його, сказати б нездорових висловлювань.